أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ونحسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد الله هو رسوله يما بعد وعلى الله سبحانه وتعالى ويوم غوطي لسساكك فيما نعو وميسته Mogu reći mu mjestu, i ovako velikom broju. <kuh> prvo nisam prvi puta dolazim evo, u vašo, ona, eto, da kažemo, u druženje i u vašo, ove prostorije vaše. Kad sam ušao prvo, dole ona, na prvi prizemlje, vidim par braći. Pa, hajde, rekom, možda je to normalno. Pa kad su poveli na drugi sprat, gore nasprat, opet vidim braći, onda i ono malo što je bilo, izgubilo se. Rekom. Šta je ovo? Kad sam došao ovdje, reklam, mašal, nema ne više mjesta, ne može više stati. I ovo je velika radost, Allahom za, za Islam, i velika stvar za Islam i <coughs> za muslimane uopšteno, a pogotovo za muslimane ovdje u, u, u Mostaru, a opet kažem i za muslimane u Bosni. <coughs> Mi, subhanallah, prolazimo kroz jedno tako da kažem, period on... Uh, ili u vremenu, koji je možda malo i težak, ali na drugoj strani opet e, pozitivna atmosfera i pozitivan taj period. Ja moram spomenuti, pošto prvi puta ovdje, onaj, kod vas gostijem, moram, i kad bi nabrajao te pozitivne stvari, ne bi mogao večera sve te stvari nabrojati. Ima je došla dosta činjenica ako čovjek uzme, na u obzir ono predratnu stanje, ne možemo ga porediti sa ovim sad stanjem. Bilo je hvala nemoguće zamisliti da će se omladina u uvolikom broju okupljati. To je ovdje, da kažemo, večeras na ovom predavanju u Sarajevu i u čitavoj Bosni, ali onda nema mjesta gdje nema omladine da se ovako okupljaju. I uglavnom omladina Imamo mi, molim stari, evo i ovdje. Ona, hvala Allahu kad ima i njih. Međutim, prije nata su bile džanje, ono, koliko je bilo, ona, ljudi u džami bili su stariji ljudi. I bojalo se da će kadoni umru, dači islam, hman umret nam i prospednih. Vžutim Allah je dao je svoj bratom koji je protekao na, je dao je veliki khyr. Muslimani, u tomrebenu su misli da to zlopo ni. Buzka ko Allah španatala upisuje asa an takrahu še'n, vohu khyru lakva. Asa an tohibu še'n, vohu vohu lakum, vohu vohu, vohu, vohu, vohu, vohu, vohu, vohu, vohu, vohu, vohu, vohu, onaj, ružo, i, i vi mislite da je to zlo po vas. I mislite to zlo po vas, međutim, Allah smo treba dada u tome hajr. A isto tako, vi mislite da nešto po vas dobro, a ono bude suprotno. Kaže, Allah zna, vi ne znate. I ovako se desilo baš ovaj period, da kažemo, ratni, onaj, evo, onaj, digao je, da kažemo, iz možemo reći, izmrtvi, digao je, da kažemo, ovaj narod pa je oživio. Jer, vjerujte, ljudi bez vjerja su mrtvi. To su mrtvaci, Onaj, u, stvarnom, u, stvarnosti, u stvarnosti, stvarnosti su mrtvaci jer čovjek koji nema vjeri, on je sklon svemu, svakom zlu, jer nema pregrade, nema prepreke, šta ga sprečava da ne ukrade, ne ubije, ne siluje, Ne, ne uradi, svak, svako zlo može da uradi jer nema prepreki. nema koga da se boji, za razliku od čovjeka koji u pa i kad je sam, zna da nije sam. Ne može raditi što on hoće i što mu, da kažem, njegov nefs i njegova duša i recimo onaj šeikan koji je zadužen onaj, mu šapće da uradi. Zna da ne smije to urati jer zna da ga uvijek neko prati. I to je prednost islama i prednost, da kažemo, omladine koji su u islamu za razliku od one koji nisu u islamu. Mi isto svjedoci u sadašnji, vremen, u sadašnji vremenu da je omladna, da kažem, olo podivljala. Kroz svaki dan se dešaje onaj ubijstva ili radnjavanje ili onaj izbodi nožima, onaj oblad da radi jer nima prazne duša, jer je prazna duša normalno je očekivati ove stvari. I opet, kompletno okruženje u kome se mi nalazimo da onaj, ne pomaže, apsolutno ni čovjeku, apsolutno, pogotovo obladine pomaže da ide, da kažemo, putem, možemo kanazati onaj putem spasa ili kako da onaj društvo bude zdravo ili kako da društvo se spasi i dovi da kažemo pouka oko kome mi danas živimo. Opet nije to puno. <clears throat> ona nije to puno za razliku od drugih država. Ipak ovdje ima muslimana, islam se zadržao okolo toliko pa ona ima dobre, ima pozitivne stvari. Što se tiče tih pozitivnih stvari, ja moram napomenuti ona s obzirom da a najpri ratno stanje koliko je Bosna imala džamija I u ratu je njih puno po porušeno. Danas imamo mnogo više nego što je bilo prije rata. Džamija se izgradilo. Nažalost one su možda polu prazne, a ali doći vrijeme kad će one biti polupune ili biti možda i pune nego što možda čovjek može i zamisliti, jer nije se moglo zamisliti da će da će omladna nakon što rata, to je kratak period da će omladna se velikog vratiti vjeri. Ona mi danas onaj predstavljamo